Fyra poliser i Skåne sitter samlade runt middagsbordet på jobbet när de får larm. Två kvinnor har rånat en kiosk med en pistol och sen hoppat in i en flyktbil körd av en man. I serien Ingripande poliserna får vi följa hur polisen söker efter de tre rånarna. Det är snabba musiksatta klipp och en närgången jakt. Myndighetens egen reality-serie. Till slut följer kameran polisen hela vägen in i en mans vardagsrum där han grips framför sina barn. Och de fortsätter filma hela och alltihopa. –och västern tar hand om mig. Serien rör upp känslor och har nu helt tagits bort. Petri Krim, idag om poliserna på sociala medier. Jag heter Eva-Lisa Wallin. Och jag heter Victor Aldén. I dagens avsnitt så ska vi prata om klickandet och likens berusning. Det här kan ju vara en lite farlig väg. Kanske framför allt om du har ett konto som hanterar känsligt material– och om du jobbar som polis. Ja, för att det här ämnet har ju varit uppe ganska många gånger. Hur agerar polisen på sociala medier? Och vad får de och vad får de inte göra? Och vi kommer kolla på ja, vad ska man säga, alla aspekter. Hur de agerar på olika sociala medier? Vad säger deras egna riktlinjer om vad de får lägga ut? Och hur får de själva utnyttja varumärket? I år har ju exempelvis polisen i Kalmar fått kritik för att man lagt upp en bild på ett ingripande i en persons bostad att det skulle ha varit integritetskränkande och tidningen Dagens Etc har ju också gjort en granskning av både anonyma och officiella konton där både bilder och hur man uttrycker sig i text också kunnat ifrågasättas och den som har gjort den här granskningen Max V. Karlsson han kommer ju också vara med i programmet Ja, polisen har ju fått intern kritik från bland annat sitt dataskyddsombud och senare i avsnittet så kommer vi få höra chefen för sociala medier inom polisen, Fredrik Berg. Och han kommer berätta lite mer om det arbetet mot att ta fram en ny handbok och lite nya regler kan man väl säga för polisens agerande. Och under det här senaste halvåret, då är det framförallt en satsning från polisens håll som fått extra mycket kritik. Ja, vi har valt att djupdyka i en publicering eller en serie publiceringar som kom från ett officiellt poliskonto. Sanktionerat, producerat av kommunikationsavdelningen och det här skedde i höstas. Du är gripen, misstänkt, vi har rån. Det handlar framförallt om ett avsnitt av en egenproducerad reality-serie vid namn Ingripande poliserna som publicerades i polisens kanaler i sociala medier, framförallt Instagram. Och det var en ganska påkostad reklamkampanj också där. Det här var ju en del i att rekrytera nya poliser enligt dem. En slags informationsserie som skulle visa upp vardagen. Senaste årens politiska debatt har ju handlat väldigt mycket om brott, straff, polisens arbete. och Fler poliser. Och Precis. Man behöver bli fler inom polisen. Både polispoliser men också polisanställda. Och det har ju skett olika typer av kampanjer för att rekrytera människor till polisutbildningen. Och det här är då... Ett av de senaste rekryteringsförsöken. Så I den här serien fick då följen haka på vardagen för ett turlag som det kallas i Skåne. Där avsnittet var några minuter långa. Det varvades intervjuer med polisen när man fick se bilder inifrån ja, stationen och även när de var ute på jobb och sådär. Dessutom var det en rätt påkostad affiskering i kollektivtrafiken. Det var ju inte bara om man redan följde en massa poliskonton som i alla fall jag gör och jag tror du gör också som man såg det här. Utan man fick ju liksom pingningar och påminnelser om att eh, nu är det här på gång. Det är svåraste besluten vi tar. Det får inte bli fel. Nej, men vi måste ju och det här vi på, kanske uppen. inte den här för här. de flesta känns så jättekonstigt. För har man sett en hel del i SOS Gute eller Stockholmspoliserna eller, så det, det finns en uppsjö med sådana här serier där man får följa poliser i olika situationer. Men du då är ju avsändan ganska tydligt en kommersiell tv-kanal. Här är det polisen själva. Och i just det här avsnittet som vi ska prata extra mycket om så rycker poliserna ut på ett misstänkt rån mot en kiosk eller butik. Poliserna i serien de åker till en adress för att gripa en misstänkt gärningsperson. Det går att se hur de filmar utanför. Man filmar den misstänkta flyktbilen, man filmar i trapphuset och man filmar också i en lägenhet där en person blir gripen. De är, är det? tre, fyra poliser. Den vi hör här det är Oskar och det är han som blir gripen i den här videon. De vill inte riktigt berätta varför de är där och varför de filmar. De säger att filmningen är under vanlig rutinkontroll. Och Oskar är med med sitt eget förnamn och sin egen röst. Och det är ju för att han själv efter allt det här har velat berätta sin historia. Och de fortsätter att filma hela alltihopa fram tills... Arresten tar hand om mig. som filmar man när, när polisen fotar foto på mig tills jag får min cell. Det är typ det jag minns. Han blir alltså gripen och senare anhållen, misstänkt för väpnat rån. Men det är först senare som Oscar får reda på att gripandet har hamnat på sociala medier. När han får videon skickad till sig av anhöriga och vänner som känt igen honom. Trots att det då skett en viss blurring och att hans röst har blivit något förvrängd. Jag blev väldigt ställd för att jag visste inte om att... Att det skulle upp på internet. Så jag blev väldigt chockad av det. Jag tänker självklart att det är fel av dem att säga att det är en rutinkontroll när, det, när videon, videon har ett syfte. Det är ju två av mina vänner som har av sig till mig. De lyckas identifiera mig för man har rösten att det är min röst. Dessutom hörs det barn i bakgrunden. Jag ser alltihopa förutom mitt ansikte. Jag ser vilka kläder jag har på mig, jag ser hur, omgiv ser hur omgivningen ser ut. Jag ser min bil. Och de börjar filma redan innan de kommer upp till mig. Så filmar de min bil. Och enligt Oskar så leder det här till att han får flera kommentarer och meddelanden. Det är mycket blandat med mest negativa saker, för jag. Hur kunde du göra någonting så? Det finns barn i närheten och många saker. Det var oansvarigt av mig. Fast jag mer eller mindre inte visste om någonting. De tar ju för givet att det är ett brott jag har begått. Jag tycker väldigt illa vid mig. jag fick kritiken, jag, jag tycker inte det var rätt, rätt av dem att lägga ut. Han har själv inte fått någon förklaringar av polisen hur det kunde bli så här. Jag tycker det är dåligt av dem att, att de inte har avsnitt timmar att förklara ger mig en bättre förklaring på det, varför de la upp videon för den har jag fått mer eller mindre läsa mig till. På deras Vi ska också säga att Oscar, han är alltså åtalad misstänkt för mm. rån och att förhandlingen om det här kommer att ske i tingsrätten i höst. Han förnekar brott. Men den här videon då, den publicerades alltså när förundersökningen eller polisutredningen fortfarande pågår. Och efter att videon på hans gripande lades upp så tog ju polisen ner den efter ett tag för den fick ju väldigt stor uppmärksamhet i media. Polisen, de sa ju att det här var för att kontrollera, den kunde ju bryta mot förundersökningssekretessen. Vi har ju varit i kontakt med åklagare Anna Bromé som håller i det här ärendet där Oskar står åtalad. Hon menar på att det inte handlar om utan att materialet i det här avsnittet bryter mot förundersökningssekretessen och att det inte går att utesluta att det har skadat utredningen. Så hur gick det då till att polisen gick från att kommunicera med allmänheten via ett Instagramkonto, kanske säga att nu gjorde vi en hastighetskontroll här eller nu gjorde vi ett ingripande i den här parken till att man producerar en fullfjädrad reality-serie för Instagram. Så jag tänkte att vi ska ta en kurs som jag har valt att kalla Snuta på sociala medier, 7,5 poäng. Räcker det med 7,5 poäng? I dagens avsnitt får du göra det. Vi får se det som över tid så kommer det kanske bli en 30 poängare det här. Idag får vi hålla ett lite tajtare fokus. Yes. När, när de här Facebook-kontorna som kom först och blev väldigt, väldigt stora. Det här är Max V Karlsson som är journalist och även ledarskribent på Dagens etc. Och han har gränskat polisen på sociala medier. Det var ju typ mellan 2011 och 2014 som var storhetstiden av eh, poliser med författarambitioner. Eh, som kunde ta plats i, i långa textinlägg. Eh, och eh, ibland också med, med utlämnande detaljer eller, eller bilder. Och wow. här tidigt 2010-tal. Det kanske man kan beskriva som lite Facebooks glada dagar. Det var lite vilda västen på nätet här. Och skulle vi själva bläddra tillbaka i vår egen och våra vänners bildbibliotek så skulle kanske inte bilden bli jättesmickrande av oss. Där någonstans 2011-2014. Det finns väl kanske en del bilder som man inte pushar så mycket när de dyker upp som minnen faktiskt. Ja, för den generella liksom, medvetandegraden kring att publicera sig själv på sociala medier, den var ju ganska låg här. Man, man kastar ut allt möjligt som man absolut inte skulle ha gjort nu. Och, och även så polisen. Men det fanns ju lagar och regler för polisen även här. Dels så hade vi ju PUL som var en slags föregångare till GDPR och PUL är alltså personuppgiftslagen. Jag pratade med Fredrik Berg som är chef för sociala medier på polisen och han säger ju det att det fanns riktlinjer väldigt tidigt. Man kan ju tro att polisen bara kastar sig ut. Vi var ganska tidiga runt 2010-talet där och kom ut stort som myndighet och jag tror att vi gjorde ett val att... Kastas ut men det var ett ganska stort förarbete precis som alla andra myndigheter så gjordes det för studier och liknande och man tog med sig ett antal riktlinjer ut i närvaron så att säga. Så det fanns riktlinjer för polisen redan när sociala medier började explodera men närvaron på sociala medier har ju förändrats över tid. För efter de här författarpoliserna på Facebook som Max pratade om– –så tog lite personliga varumärkespolisen över– –och även debattören som tog mycket plats på Twitter. Brott och straff, det brukar ju faktiskt uppröra. Mm. Sen kan man ju se det också som... En bild kan ju säga mer än tusen ord. Men på Twitter då har det ju gått från 140 till 280 tecken. Kan vara så att det inte är helt lätt att skildra rätt komplexa frågor– –på den här begränsade ytan. Nej, och vi ska prata lite mer om de anonyma poliserna på Twitter lite senare i programmet. Du har ju pratat med ett av de större anonyma kontorna som tillhör en polis. Och Efter Twitter så tog Instagram och även TikTok över ordentligt. Och det här är ju lite folkligare och lite soligare plattformar. Men soligare behöver ju inte betyda att det är helt okomplicerat. Här är det viktigt att komma ihåg att polisen har sedan de startade fått allvarlig geokritik riktat mot hur de använder sociala medier. Det är inte så att det bara har varit enskilda små eh, kritikstormar eller liksom en storm i ett vattenglas eller något sånt där utan det har handlat om allvarlig kritik från justitieombudsmannen. Och Max, han ser det kanske som ett medvetet beslut från polisens sida att man inte slog ner stenhårt på de här kontorna efter att Gio har lyft viss kritik mot hur de användes. Väldigt förenklat kan man väl säga att man har alltid sett det på inom polismyndigheten fram till idag som att fördelarna överväger nackdelarna. För vi ser inte riktigt den här typen av aktivitet att man ska skildra sin vardag, skildra sitt arbetsliv, skildra vad man möter från andra myndighetskonton som hanterar känsliga situationer som kanske socialtjänsten eller kronofogden eller tullverket eller sådär. Nej, om man tänker sjukvården, då mm. har det ju varit relativt mycket bilder nu i under pandemiåret på... De som jobbar inom vården och är märken efter alla dessa skyddsutrustningar som mm. behövs för att vårda covid-sjuka personer. Men man har ju inte i sociala medier kanske sett så himla mycket patienter. Nej. Det handlar ju om en sekretessmedvetenhet. Och Fredrik han trycker ju på det här att eh, polisens närvaro på sociala medier den skiljer sig en del från andra myndigheter. Eh, men att det beror på att man har en annan roll. Och han håller inte med om att det är en medveten strategi att lite se genom fingrarna som Max hävdar. Jag tror inte att man kan ursäkta misstag med att man är i stort till framgångsrik. Det är klart att vi har en otroligt bra bredd på en lokal närvaro i samhället. Våra konton ute i landet de är otroligt uppskattade och man kan säga att det ökar tryggheten hos medborgarna i lokalsamhället genom att de finns där. och De kan ge information om vad som hänt i området. Som vi tittar på den här perioden 2011-2021, någon gång den tio år där man har varit liksom stora på sociala medier så har ju GIO uppmärksammat. En hel del fall. Man har kanske inte alltid uttryckt regelrätt kritik. Man kanske bara varit lite skeptisk i sin formulering och sådär. Vad gäller för GIO där med de här olika nivåerna av kritik? GIO kan rikta olika grader av allvarlig kritik, kan man säga. Mm. De flesta myndigheter brukar ju försöka rätta in sig i ledet när man får kritik från GIO. Man ser ju allvarligt på det. För de är ju inte rättsligt bindande, utan de är ju vägledande för myndigheterna ett fall som har lett till att man har riktat kritik mot polisen det är ett beslut från 2015 och rör en publicering på Facebook som polisen i Sörmland har gjort där lägger man ut då en detaljerad beskrivning av ett ingripande mot en man det framgår att han är misstänkt för narkotikabrott dessutom lägger man upp en bild där mannen ligger på marken och blir omhändertagen av ambulanspersonal men dessutom i den här texten uttryckte någon åsikt om kostnaderna för det här ingripandet och det här här ser ju Gio väldigt allvarligt på och tycker att det är förvånande också att myndighetens informationsenhet inte gjorde någonting för att ta bort det här inlägget till en början. Det här riktade man ju kritik mot. Mm. Det har ju dykt upp såna här typer av inlägg senare. Kanske inte alltid att man har relierat över kostnaden men att man har lagt ut bilder på personer i rätt utsatta situationer. Vi kommer ju återkomma till bilderna för det har ju varit lite av en knäckfråga och polisens största problem kanske. Men utöver de här gripbilderna så får ju polisen en hel del kritik för vilken typ av närvaro de har. Det finns ju såklart en informationsmässig närvaro, det finns den här närvaren där man vill informera om deras vardag och sådär. Men Sen finns det ju den här ganska glätt. Det är närvaron som man också kan ifrågasätta. Vi hittade en j som inte har lett till att jag har riktat någon kritik. Men där i alla fall jag lärde mig ett nytt ord. dansfiant, Har du hört det tidigare? Nej, jag tror jag greppar ordets innebörd. Det här är alltså en polis på Instagram som lägger ut en video med en citat dansande poliskvinna iklädd den officiella uniformen fjantigt dansandes till någon låt. Och anmälaren tycker att polisen ska agera professionellt och upprätthålla lag och ordning inte använda polisens uniform för att spela apa och vara clown. Och det här är ju som sagt, vi kommer komma in på det här mer, att man märker att det finns två väldigt olika liksom, polissyn på sociala medier. Vissa älskar den här närvaran, tycker det är toppen att polisen liksom avdramatiserar sin roll lite grann och är mänskliga och närvarande. Och vissa som bara känner att det här är skattefinansierad verksamhet, det här är de personerna som kanske har den mest speciella myndighetsrollen i samhället på grund av sitt våldsmonopol. Då ska man inte vara ute och hålla på att dansa så här. Sen finns det ju även annat, till exempel när man försöker skämta på 1 april. Mm. Hej, lokalpolisområde Kalmar eftersöker dig som förlagt flera kilo amfetamin i centrala Kalmar. Vi har nu anträffat detta och godset kanske kan återfås mot beskrivning. Välkommen till polishuset Medtag tag ID-kort. Med vänlighet ner, polisen. Vi ska säga att den här anmälan ledde ju inte heller till någon kritik. Men den som gjorde anmälan såg ju inte riktigt humor i det här. Ja, men det är ett ganska enkelt skämt. Man fattar att de vill, vill skoja till det lite men ändå belysa att de har gjort ett tillslag och, och sådär eller gjort ett fynd. Men ja, jag vet inte om det här är polisens roll. Det finns så många andra som kan vara roliga. Och då har vi den här Facebook, vi har Instagram och TikTok-världen. Där är polisen ganska folklig. –riktar sig till allmänheten, försöker göra roliga grejer– –och uppmärksamma människor på vad de pysslar med. Mycket bilder framför allt. Mycket bilder och mycket filmer. Men det finns ju en annan sociala medievärld också– –där det är lite högre i takhöjd. Stämningen är kanske inte lika solig som på Insta och TikTok. Twitter. Bara en tidsfråga innan de mördar första polisen. Kanske är det dags att steppa upp innan det sker. Gängen har planerat att mörda poliser– de har kastat handgranater mot poliser och skjutit automateld mot poliser. Samtidigt granskar. Självklart landar det till slut i knät på polisen och hanterar valkadavret. Precis som så mycket annat som är ruttet i det här samhället som ingen vill ta i. Så här låter det på Twitterkontot Dunkelgrå. Det är en anonym poliskonto. Vi har varit i kontakt med honom och vet att han jobbar inom polisen- men av säkerhetsskäl. Han har tidigare varit utsatt för hot i tjänsten- så har han valt att twittra anonymt. Och därför har vi också låtit en annan person läsa in hans svar. Många poliser är samhällsengagerade- och jag kände väl någonstans att vår syn på saken sällan kommer ut. Jag försöker hålla mig politiskt neutral. Jag är inte intresserad av att gå in i ett politiskt fack- han startade kontot för drygt två år sedan och det är en hel del som handlar om politik även om han vill vara neutral. Dunkelgrå han har drygt 12 000 följare, twittrar en hel del om hårdare straff. Något som definitivt ändå får räknas till politik. Jag tillhör kategorin som är lite mer tough on crime. Många av dem vi ingriper mot är en följetong under många år. I min värld så behöver man steppa upp hela påföljdssystemet. Man får alldeles för många chanser innan samhället sätter ner foten och inkapacitera folk. Följerantalet, det har klättrat långsamt uppåt med undantag för en liten rush han hade förra sommaren. Då skrev han en tweet om den svenska polisen som gick ner på knä och höjde en knuten näve till stöd för rörelsen Black Lives Matters. Det var i samband med en demonstration. Polisen i fråga hyllades, både på platsen och av många som såg det här virala klippet. Men inte att Duncan tänker jag. Nej, det var ju även andra personer som var kritiska till den här polisens agerande. Dunkelgrå han skrev i en tweet att det här är en farlig väg att vandra. Jag skrev att så hade inte jag gjort i alla fall. Och om någon påstår att jag ska göra så så skulle jag inte ställa upp på det. Det var något jag skrev med vänsterhanden, var inte särskilt genomtänkt. Men det blev en politisk sprängkraft i det. Då fick jag många följare. Och sen kan man tycka vad man vill om de här ganska starka åsikterna som uttrycks på Twitter. Men poliser har ju såklart också ett behov att få ventilera såna här tankar som man kanske inte kan göra på ett helt officiellt konto. Han twittrar ju en del dunkelgrå om jobbet som polis och uppskattar att han lägger runt två timmar per dag på det. Han har också fått en del nya vänner via plattformen beskriver han. Och även om såklart inte alla reaktioner på det han skriver är positiva. Några dikeskörningar har det väl blivit när jag har skrivit något för snabbt. Jag har som princip att om en person skriver något dumt så försöker jag inte starta något drev. Om jag har skrivit något obetänksamt så tar jag bort det. Det är klart att man begår misstag och raderar. Om man läser tweets så kan det ibland gynna krafter som rasister. Man får tänka på lite grann hur man uttrycker sig. Det har jag tänkt på mer och mer ju mer följare jag har fått. Dunkelgrå han säger att en del av honom inte gillar att kontot har blivit så stort att han är uppe i drygt 12 000 följare och att han inte har någon ambition att bygga en plattform Nej. eller bli en kändis. Poliser som enligt honom använder sociala medier som lite av en språngbräda och kanske bygga en influencerkarriär, det har inte han mycket till övers för. Det jag stämmer mig mest på är Instagram-konton där poliser postar sånt som gynnar dem privat. Nästa steg där man blir promotad av vissa företag, där tycker jag att polisen skulle satt ner foten för länge sedan. Det tror jag är mycket mer skadligt för förtroendet. Ja, men det finns ju flera poliskonton som är stora, många polispoddar som är stora, både Facebook och Instagram och sådär. Där ser man ju rätt ofta att man taggar in klädmärken eller man taggar in energidrycker eller bilmärken eller lite allt möjligt. Och där kan ju allmänheten kanske ha lite svårt att avgöra. Är det här en officiell avsändare eller en privat avsändare? För står det polis i bion? Står det kanske till med polis i namnet? Är det massa bilder med polisuniformen? Ganska lätt att misstå det för officiell kommunikation. Man kan ju också fundera på om man använder sin särställning som polis mm. som ett sätt att bygga ett varumärke- och det finns det nog olika åsikter om, om det är okej okay eller inte. Jag har ju pratat med Fredrik Berg på polisen och han vill inte hålla på och peka för mycket med pekpinnor om vad privata poliser ska göra eller inte göra. Han vill ju inte heller peka ut och prata om någon specifik polis. Men att kränga massa grejer med sitt polis, polisbrandade konto, det är kanske inte toppen. Och Fredrik pratar här om en hypotetisk polis som säljer hypotetisk yoghurt. Är det förtroendeskadligt för myndigheten att en polis säljer yoghurt parallellt med att han är polis? Kanske inte. så, Men det kan ju se konstigt ut. Och det där måste man ju vara försiktig med naturligtvis. att Hur man använder sitt privata konto kanske att det inte framställs som ett officiellt konto. Dunkelgrå, han kränger ju ingen yoghurt, vad jag vet. Och har heller inga planer på att göra det. Han brukar inte twittra särskilt mycket om yoghurt heller. Det kommersialiserade och uppenbara plattformsbyggandet har jag svårt att se kan vara en godkänd bisyssla. Där tycker jag att polismyndigheterna har varit för långsamma mot att svara upp. Vi har ju försökt få tag på siffror över hur många anställningar inom polisen som har den här typen av kommersiella samarbeten på till exempel Insta- och. -typ. Men det har tyvärr varit lite svårt. Det enda vi har fått tag på det är hur många som har anmält en bisyssla och i det kan det ju rymmas väldigt mycket. Det kan ju vara uppdrag inom en bostadsrättsförening, fotbollstränare eller föreläsare eller massa olika saker HR-avdelningen som har hand om den här frågan inom polisen, de fick under förra året in drygt tusen sådana ärenden eller förfrågningar om att hålla på med bisysslor de allra allra flesta säger de ja till, det är ungefär 7% där man får avslag men alla har heller inte skyldighet att anmäla bisyssla, det är bara cheferna som är lite högre upp i hierarkin som behöver, måste anmäla en bisyssla som vi sa tidigare, Dunkelgrå som finns på Twitter, han kör ju inga kommersiella samarbeten och inga planer på att göra det. Däremot får han höra att han som polis inte borde finnas på exempelvis Twitter eller Insta, alltså på sociala medier. Det är många som inte tycker att polisen ska vara aktiva på sociala medier överhuvudtaget. Det har jag funderat på. Det landar tillbaka i frågan om yttrandefrihet och ökad transparens. De poliser som skriver på Twitter. Oavsett vad man skriver så är det bra att tankarna luftas så att folk får insyn i vad poliser tycker, tänker och tror. Han säger ju tidigare att han har raderat en del tweets som blivit lite för hårda i tonen eller varit lite väl raljerande. Berätta mer om varför han gör det. Ja, men han för ett rätt långt resonemang kring att eh, den hårda polisvardan påverkar både honom och kollegor i hur man snackar och vad man snackar om och att det kan bli en rätt hård, raljant ton i polisbilen eller fikarummet och att det ibland kan följa med ut på sociala medier. Mm. Det kan man ju ha synpunkter på att ja. det finns den här hårda tonen men han tycker att det är rätt bra att uh, studsa den här mot uh, verkligheten och faktiskt få mothugg och också få lite insikt i, jaha, det var så här det här tog togs emot, okej okay. jag kanske behöver fundera lite på hur jag uttrycker mig Ja, det är kanske är bra att vi får den här ofiltrerade insynen i hur poliser tänker och pratar kanske bättre är det än att få en totalt tillrättalagt bild av polisen själva Däremot så ska ju ingen kränka någon annan eller uttrycka sig rasistiskt eller sexistiskt Jag har varit utsatt för vissa drev när jag har skrivit saker som inte har varit så genomtänkta jag tror att det är viktigt att poliser kan skriva de här sakerna, men inte att man gör det i ett myndighetskonto. Där ska det vara väldigt formellt. Å andra sidan där poliser skapar egna konton, där ska det vara väldigt högt i tak och man ska kunna lyfta saker. Så det finns den här officiella kommunikationen, det finns de glada TikTok- och Insta-kontorna och även de här då debatterande Twitter-poliserna. Men vem ska polisen egentligen kommunicera med? Vem är mottagaren? Och det har ju väckts en del intern kritik kring hur man agerar på sociala medier. Vi nämnde ju tidigare att Max V. Carlsson på ett sätt han publicerade en granskning och visade på flera hundra inlägg som man kan se som rätt problematiska. Det handlade både om ekonomiska samarbeten, att man lägger ut bilder på personer som polisen gör ingripande mot och att man kan fundera på hur det förhåller sig till sekretessen. Och det här är ju inte bara vad ska man säga, anonyma polistroll- utan det är även på verifierade officiella konton- som det kan ske den här typen av övertramp. Efter att Max publicerade den här första granskningen- så skrev en representant inom polisregion Syd- så här till sina kollegor. Klickandet och likens berusning kan vara en farlig väg- vi har pratat rätt mycket om det här nästan publikfriande i polisens kommunikation. Att man vill liksom nå folk med ett positivt budskap. Man vill liksom lite kontrollera vilken bild man ger ut av det. Och det kan man ju frågasätta om det verkligen är syftet med polisens kommunikation. Och jag förstår att polismyndigheten har en särskild roll, en unik roll att fungera på ett sätt som få andra myndigheter gör. Max är rätt tydlig med vad han tycker. Men det är inte deras jobb att eh, upprätthålla en snygg fasad om vad polisen gör. Att upprätthålla ett, ett högt förtroende. Utan det får de ju visa med sin verksamhet. Eh, och sen så får det i så fall komma därefter. Eh, genom att media kanske visar vad man har gjort eller inte. Men det är inte deras roll att bygga upp en ensidig bild eh, eh, som bara är positiv eller som bara är utvecklande eh, för att eh, liksom, få fler ska tycka om polisen. Men det är ju inte bara ryggdunk på sociala medier till polisen om man säger så. Nej, för oftast kan ju polisen själv filmas av andra personer som ser olika typer av ingripanden. Och det finns även konton som samlar polisrelaterade artiklar och sprider poliskritiska filmer. Ja, det blir ju rätt spetsigt på de här kontorna också. Om man säger så att i kommentatorsfälten till polisen, då är det bara liksom blåa hjärtar och tummar upp. Och på den andra sidan, då är polisen liksom fullständigt inkompetenta och kriminella nästan. Lite tråkiga kommentarer ibland. Ja men så är det och det känns som att man lever i liksom helt olika världar och under arbetet med det avsnittet så har vi pratat lite om att polisen kanske lite fastnar ibland i att man predika för kören vad gäller sin kommunikation. Att man kanske inte är superintresserad av att nå de som redan innan är kritiska till polisen och när jag pratar med Fredrik Berg så tycker jag nog man kan säga att han lite motvilligt ändå håller med om det. Att sälja in sig till de svåra grupperna, om säger, de som inte gillar polisen från början, om det beror på att de själva är brottslingar eller på att de, de stör sig på att polisen är våldsmonopol eller ja, samhällssystemet, whatever. Jag tror inte att det, där kommer vi inte med sociala medier kunna nå fram oavsett så att säga. Men om man ska diskutera vad som verkligen kan göra skillnad för de som inte gillar polisen och kanske har ett lågt förtroende för polisen, då kanske det är mer vad man säga? riktiga möten ja. IRL, ett bemötande när man själv har blivit utsatt för brott eller att man får höra om en positiv upplevelse av polisen, att det spelar större roll än att man ser en TikTok-dansande snut eller bilder på ett ingripande på ett Insta-konto. Vi vet, fem minuter kan vara väldigt avgörande. Vi ska tillbaka till Oscar då som hamnade i den här rekryteringsfilmen och polisens satsning på en reality-serie för Insta. Han efterlyser ju lite mer kvalitet på produktionen. Att det ändå är okej okay att liksom göra reality-tv av polisens jobb men att det borde vara lite mer proffsigt gjort helt enkelt. Jag förstår ju tanken i det hela. Det är en bra idé de kommer med. Men då hade man kunnat göra det kanske lite bättre. Så som de gör på tv. När 1 på Liv och död, eller Stockholmspolisen. Där är det lite mer professionellt. Och där får man ju också se deras arbete. Han hade önskat att polisen hade gjort en del saker annorlunda innan det publicerades. Till exempel att man hade tagit bort barnens röster. Ja, att de hade ändrat mer. Så att man inte känner igen mig överhuvudtaget. Ja, delvis att de hade, hade frågat mig om det är okej okay att, att de filmar och att de lägger upp filmen sen. Att visa samhället hur polisen arbetar. Och att de hade blurrat kanske hela min kropp och inte bara ansiktet och blurrat min röst från hela första början. Och så kan vi återkomma till det här lite med en bubbla. För vi hade ju ganska olika uppfattningar om hur det här togs emot. Alltså du och jag och Oskar. För från vårt håll så kändes det som att alla var superkritiska till den här satsningen. I media skrevs det liksom spaltmeter och kröniker om att här borde inte polisen göra. Det här integritetskränkande. Vi såg det kanske främst från ett publicistiskt perspektiv. Men Oscar han fick höra att folk tyckte att det här var rätt bra. Och han själv är ju rätt kluven också. Han är ju kritisk till hur han själv blir framställd och hur mycket uppgifter som framkommer att han blir igenkänd säger ju något. Men som sagt själva grejen att polisen gör reality-tv, det tycker jag han verkar vara rätt okej okay ändå. Och det finns ju också en lock i den true crime-våg som mm. bara fortsätter och fortsätter. Det finns ett sug efter att höra om kriminalfall att följa polisens arbete på väldigt nära håll. Och Max W. Karlsson på Dagens Etcetera, han är tydlig med vad han tycker om ingripande poliserna. Man har sett det som ett bra sätt att få eh, klick när ett barn gråter i bakgrunden istället för att se det enorma trauma som det innebär för individerna. Och nu var ju serien som Oscar figurerade i en del av den officiella kommunikationen men de flesta konton ute på mindre orter och även distrikten i Stockholm och Göteborg och Malmö och så där, De drivs ju av vanliga poliser och när vi tittar på det här fallet men också andra gånger när man har publicerat bilder på människor när de blivit gripna och liknande så är det väldigt kniviga liksom, avvägningar- även för en erfaren redaktör- på en tidning att brottas med. Liksom. Och polisen får en handbok- som alla kanske inte läser- och lite stöd från kommunikationsavdelningen. Är det verkligen ett schysst- att låta poliser ta hand om det här? Med tanke på hur många- för att citera Dunkelgrå- dikeskörningar det har blivit- mm. i hans fall på Twitter- men också med bilder som har publicerats- så kanske man behöver fundera lite på- hur man jobbar med det här inom polisen. Och Fredrik han ser ju att såna här liksom avvägningar vad gäller sekretess och vad man publicerar och inte publicerar att det är en naturlig förlängning av polisens vanliga arbete. För det är väldigt mycket lagar och regler i den. De här personerna som driver de här kontorna är oftast eldsjälar och entusiaster och de gör det här inom ramen för sitt uppdrag. Om man ska tänka på att polisyrket i sig är otroligt komplext i sig. Det är mycket lagstiftning som ska ha med Alltså Det här är människor som har... Det här tänket med sig, de, de klarar även av att, att föra lagstiftningar kring sekretessregler för, för den här typen av saker. Det jag kan fundera på när jag ser den här filmen från ingripande poliserna. Det här är ju något som läggs ut medan förundersökning fortfarande pågår. Mm. Om jag som journalist hade ringt till polisen och bett dem berätta om det här. Jag är osäker på om jag hade fått en väldigt detaljerad historia om själva ingripandet, att man hade berättat hur det hade gått till i lägenheten. Man hade definitivt inte skickat någon bild på den Nej. misstänkte personen, blurrad eller inte. Och man hade heller kanske inte berättat exakt vad vittnen säger. Nej. Men allt det här ingår ju i ingripande poliserna-avsnittet. Mm. Det är visserligen sex minuter, det är komprimerat, men det finns alla de här elementen. Och det kanske man skulle behöva fundera lite på. Ja, men det är så att man tänker att sin egen kommunikation det går inte att likställa med spridningen man skulle fått i en tidning. Men jag menar många av de här kontona är ju jättestora och får ju bra mycket mer spridning än en lokaltidning skulle fått. Den här serien, Ingripande poliserna, den serien togs ju ner så det är lite svårt att veta exakt hur många views eller likes det blev på Instagram. Mm. Man kanske kan se det som ett bevis på att de själva inser att det här blev inte som de hade tänkt sig eller att de inte hade tänkt igenom det riktigt. Den skulle visserligen bara vara publicerad under en uh, kortare period. och ingenting som skulle ligga forever and ever på internet. Men som sagt, det togs ner i förtid. Alla avsnitt publicerades inte. Det säger ju något i alla fall. Och apropå det här med... Polisen och hur de sköter sig i sociala medier- så kom det ju nyligen en intern utredning från polisens dataskyddsombud- där man såg en del brister. Man har tittat på hur man har publicerat bilder- och där har man ju sett ganska många fel- att man har publicerat integritetskränkande bilder. Och en annan sak man har tittat på det är ju att det är ganska svårt för allmänheten- att just identifiera ifall avsändaren är ett officiellt konto eller inte- och vi har pratat med Fredrik Berg som berättar att man nu jobbar på en ny handbok som ska bli klar innan året är över. Och där har man ju tittat på just de här frågorna. Att vi behöver förtydliga ansvarsrollerna. Mm. Vi behöver förtydliga eh, hur man ska göra med bilder tydligt då. Mm. Eftersom det har vi visat sig vara ett problemområde. Mm. Eh, texter, inlägg, eh, hur man uttrycker sig helt enkelt kring olika situationer. Och något som är nyttigt är att Redick berättar att de redan nu innan handboken är klar har gått ut till polisen och sagt vi måste sluta publicera bilder på GRIP. Ja, men Till exempel undvika att lägga ut bilder, och bilder från gripanden till exempel. Det finns liksom ingen anledning att visa en bild på en nedbrottad person. Oavsett om du kan se vem det är, men när du tar en bild på en person som är i ett utsatt läge, bara det ska vi inte göra helt enkelt. Vi kommer att få anledning att återkomma till det här med polisen i sociala medier. Och du får jättegärna tipsa oss om det är mm. något konto, person eller annat som vi borde kika närmare på. Tipsa oss gärna på p Eller så kan du nå oss på vår tipstelefon 073 461 2915. 073 461 2915. Och där kan du också prata med oss på exempelvis Signal. Du har lyssnat på p Krim om polisen i sociala medier. Producent idag var Viktor Papini, reporter Lova Nyqvist-Skjöld och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Jag heter Viktor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Wallin. En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.